پران محترم اولدن کو دو مولانا کاری شپریولا سے درسی قرآن دا بتیس نمبر کے سٹ چپم مقام تو بینک سر جمعت کے پر گیارہ ست دوزار گیارہ کشیر دید ملاوی دو پتیاسا تی اشاعتی توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مارکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن قلازان اس دی مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید او بایل نمبر 0331 ست آوان دس و چور بیس زبستان آواز ارچا ترسوم جبل عبی قدس دا عبرایم علیہ السلام و خودتا او مشرق و مغرب و شمال و جلو جنوب ته مخ که آوازیو که او, آو خلکو ستاسو در ربکو رتیار ده جوڑ ده او دیل حج لرازی نو اللہ صالی بی دنیا تا چکم موجودهو اے کم در قیامت پوری پیدا کی یا تولو تداواز و رسو نچه چاپ لبیک ہوئی کنا ای بحج لذی پا دی خبر پوچھوئی یا توکا رازی و تاتا رجالا پیدا وعلا کل توامرن فحار تپاوخ بانده یا تینا رازی بداؤخی من کل فجن داری لارنا عمیق در فمزل با ڈنگای شیوی خواه اینو درازی با لیش حدود دیل پار چیره حاضر شی منافع لهم اگه فیدو دا دیل را دی او دا دنیا اگه مزید دی ویس کرونا یدی بدی اسم اللہ نمداللہ فی ایامی معلومات با غروز و معلوم کنشو که ال ما پاغبانډې رزقهم ق هم چ ورکي الله پاک من بمت اناامو هغه سااروي چې غې خبر شي کول نولب بهماغې تو چې جببه او سري او ګونګ یا خبرې نه کوئ دا مطلب نه دی چې ګنیځ د ساوي خبرې کولی شي نهنه دا ډانګر حیوانات اوې او داګې غوا میخ او ګړي ببيې دله الله جبه ورکي خو اظار د ما ذیر پهنی شي کول چې زوکي سپراتي چا پیووي بهيمه دې ته وي فقلوا خرئي دا د بنا حالات ذکر کړي خوای د دې نواط عب البائصه او خراق ور کويږي تا الفقير محتاج تا پخبلو مخي یا غریبانه ان ثم ليقضوا بیا دې غي پورا کی تفقهم خريغ پلي اپل سرونا او دا او نکونا او دا او وختو ادي واخلي كلا چې دې شیطان پر وزید آختار بانده عقب وولی او داغین رستو دی چه متمتع او قارینی حلالهو کی داغین رستو خپل احرام پرانیزی سرونه دی اخری لکونه دی واقلی ولی افو پوردی کی لزورهم مناختی دی دی ولی اطوفو اتوافتیو کی بل بیت الاتیق داکور زوننا پخوانینا ذالک کارم داده چاچه چا عزتو که خرمات اللہ دا غشیزونو چی اللہ ور تحیزت ور کرده فهو خیر اللہ ندایده دا پارغور دی اندرب دی پنیز درب دا, دا دی پنیز درب دا دا, دا دا و احلت روا کریشیوی دی لکنستاز دا پارا الانعام ساروی الا مگر ندی روا شیوی ما غای اطلا علیکم چلستلش پتازو مانی دا غی حرمات تو مایده ما که انعام که بنی اسرائیل که او دا رنگی دی صورت کی باغا پتا سولو ستیشی فجتن سا زانو ساتی دا گندگاینا گندگی سا دا من الاؤسانی چی بوتان دی وچتن بو زانو ساتی قول الزوری دا خبری دروغ جنینا دروغ جن خبری گم دا شرکو دینا زانو ساتی حنفاء علی اللہ پدا سحال کی چرا گرزی دون الله اللہ تا حنفاء پدا سحال کی چکلک کیایی لله دا اللہ دا پارا پا توحیدو غیرہ مشرکی لبی فلاس حال کی انتشینی دبراخی خاندان جھوڑا انتی بی دا اللہ سرا ومان یو شرک چاچه حصدار جو کده اللہ سرا فاکا انما خر را گوائی که اگر اپریوتو من السماعی دا اسمان نا فتختوفو لپتونگو کی واغستا گلر اپایرو مارغانو او تحوی بیر ریخو یاو غور زودل رسیلائی فی مکان سحیقو فاغذائی لریکی زالی کارم داد مجرک دا سی دے لیکن جدی اسمان نر اپریوزی اپوٹی پوٹی شید اړو لاندې ورته څوک نه استي مشرکان ناقار بولان ناقار پیران ناقار سیاسيان زانځلې پوتې پوتې کی وايخلي پدې خبره پويږي اي سيلاجه کم دلو لری زایکه ورځاینو و من يعزم چا چې عزت کو شاعر الله دنه خدای دین دا الله فینها یقینا دا من تقوال قلوب دا خدای فرضګارای د زړونو دا دا خدای فرضګارای د زړونو نه دا لگون فی هاست آسو دا پارا پا دیکی منافع و فائدی دی دي دین دي د دنیا الاغ جلیم مصمن تراغ وقت مقرر ثم محلوها بیازای دا حلالولو دا داغ سارو الالبایت الاتیکو بوطلل یاکور زورتا تول حرم کې حلال کو لشکا او سنت طریقه دادا چه پیغمبر علیہ السلام کما کساب خانا مقرر کری د منحر پامناکنو آقا دا سنت تی نور ټول حرام کې ته حلالي ولیکل امتن هر امتن را جعلنا من گرزولی دی من سکن طریقہ دا حاجو او دا احکام دا حاجو لیا سکرود دی نپار چیا گئی یادئی اسم اللہ امداللہ علامات آغی رزقهم چو ورکڑی دی اللہ دیتا من بحیمت الانعام دا غدانگرنا فا الہو کم نو حق دار دا بندگئی استاسو الہو واحدن حق دار دا اَسْلِمُوا دَا اَخْفَلْ سَكُولَ كِدَي وَبَشِرِ الْمُقْبِتِينَ او زین ورکا خلق ہوتا جا عجیزت کا ان کی دی اللہ تا قرآن دا دے مقبتین تعریف دے الَّذِينَ دَا خَلق دے ازازو کراللہو کلا چی یاد کنیش دیتا دا اللہ قدرت توصیفت و جلت قلوبو هم یری گزرونه دی و سوابیدین او سبر کئی علامات آغا تکالیفو اسواب هم چی ورسیگی دیتا بل والمقیم صلاة مخبتیل صوبتی آغا خلق سی چی ودرون چی دی منزونو لرا ومیم ماو دا غماننا رزقنا هم چی منگ ورطور کرده خرج کئیه والبودنا آغا خرج جاو قدا جلناها غر زول دمن دی لرا لکم د پارا من شاعیر الله دنا خد دیند الله انا لکم ساس د پارا فیہ پدی بوت نک خیر الفیدی دی فشکور الله فشکورو یاد کی اسم الله لمدا الله علیها پدی بانی په وقت حلالول کی صفاف و ذات حال کی جدا پسف لاړی کګتار لاړی سمات لا بیا وګړه دی ولا ای یوبا دې پدریو ولړای او دا رنګې په دې مارای کې حلاله کې نو دې تا نحر وي امیانو کې مشهوردا وګ پووي اوسایا لای نصریا نحر دې تا وي چې ده ګرګصر ده مارای کومحیسره او ولړای حلاله کې رو پوخ کې نحر سنت ته اپنور سارو کې ذبحه چراوي پر دې پسمکه او لګای او قبله تور لمخ کې او چاړه پراه کې وای الله اکبر بسم الله اللہ, اللہ اکبر فائضہ و جبت جلوبہ کالا چی پریوزی ارخولد دی فکلوخوی منہاد دینا اولی سرمن باتے ندر کئی تک تککی بینا نا باوکی کنا واتعم القانعہ آل. اوار کئی تی خوراکو اغا صبرناکتا والمعتاو او اغا کستا چی مخی مخی تکی کی خلو اوائینا پا خلی انتا ترا حلالی وقتی اولاری نتا پی پویگی چی دید انو هغه چې کم ډډې تناس ته او صبرناک ته اغلو ورکا اجازه مخي مخي تګردین ودلته ورکا کذالک دهکرانګې سخرناها تابکړې دی مندا ساروی لکم ستاسو د پارا لکم تشکرول د دې پارا چې تاسو د الله شکروباسې اخلاص لا ینال الله چرین میلاوی گی اللہ تا لحوم ولا دماؤ آنوی نید دے ولیکن ینالو لیکن میلاوی گی اللہ تا التقوی زانسات دریاؤ دریاو در شرک نا ملکم ستاسو نا او دالال پار قربانی کم بے دالا چی خلق موجوی نا نساری پریدہ دا خبري کذالیک دا کرانګه سخرها تبيكڑی الله دا سروي لكم تاسود پارا ليتوكبر الله دغه پارا چې تاسو لوی بیان کړي الله علاما باغ طریقا هداکم چې تاس ته تاس ته خود لیدا وبشر المحسنين ازره ورته خو کول کوتا ان الله يقينا الله يدافع دفكاي ظلمنا وزياتي على الذين داخل كنا اعملوا شيمان را ورده کتو اجازه حج زمزمہ کو حفاظت پسو گئی الله وي زبقوم کنا ان الله يقينا الله لا يحب من نساتي كل خوان هر خیانت گر سرا كفور ناشکری كون کی سرا لجهاد مثلا اسی رہا اجازت کرے شوی دے فالقتال ماذن فيه حذفته اوذنل اجازهت ور کړې شوې ده پځان کولو کې چا سره کافرو سره چا تا للذين خلقتا لو قاتلونا چه غير سر جنگ کولې شي اولي ورته اجازهت ور کړشه بانهم زلیبو د دیو جن چې يقينن فدئ سياتيكولې شي رځه تبا تبا دي سياتې کوي غلاده له اوس اجازهت تقتال وَإِنَّ وَا اللَّهَ یقینن اللَّهَ عَلَى نصرم پهد کوو ددی لَقَدِيرْ خاامقاطاق لون کې دی ال زینا قګ او خجو چو يستري شو من دیارم دغپلو کورونه بغیر حق بغیر د جورم نه ایس جورم نه د کړي دَيْ او کاغرانې باسيهکه د مومل جورم سدي اللا یپولو مګ دا چېي موميلاانه رون الله ربز من الله د دی وجنه تا کافرن نپریدي فلسفه او حكمت د اقتال ولي کوي سوره بقره کې چې کله درې ما پاراحت و ما پاراحت جنگ حکمت ذکر کړو ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کدا قتال في سبيل الله لازم مقرر کړي نو بیا خلقو سکو خلق به پیران به د خپل عبادت خانو نه مليکړي او لا سوارا به د خپلونه مليکړي يهود به د خپلونه مليکړي او دا راځي مسلمانان به د جمعه جون نه پابندای وي والله مسلمان ته اجازه ته کر اپاسه دا کار نه سره سو کوي پرې دایما نو بس پرامینو ولاولا دفع الله الناس کچره نه و دفق الله الناس خلق له را بعد وهم سنت داینا دا دا به بعضی فضل و مسلمانانو سرا سمجلب عامه معنا تفسیر قرطبی کای کچری نو د فکول د بیلماز و فمل فمل مسکون کو سرا کناوی د فکول کې دا غ خلقو چناروا کای پاغ خلقو سره نه د فکوله چی آغی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کچری نو ظلم د ظالمانو الله دا قاضیان په صحیح پیسو نوې ملکه کړي او دا زلبونه به دا کار وکړایواله بد فقیگی ښا اګه توا چې پریګد چې دغه وخت چې سکه ای او بیا وې سره وکیلو نه نه د کول دې چې سخه بو یا کنه ولولا دفع الله الناس کچره نوې دفع کول او لری کول دا الله خلق لরাল چې کافران دی باه او هم سند خلق لا به باذل پزنو لا لاهد دمت سوامعو خامقال ورولي شئبوي سوامعو اغا عبادت خانيد حق فرستو پيرانو وبيعون اغا عبادت خانيد نسواراو شكالا با فكده دا اللا عبادت كو وكالا جده پا, پا ايمان و پا حقو وصلواتون اغا عبادت خانيد يهودو شكا اغای با فكده اللا عبادت كو ومساجدو جمعتولا دا شا لمسلمانانو نوکه الله دا ظالمان ندفقه له نو دا عبادت خانی ودزمه کې په مخ بیان نوي یوس کرو فی اسم الله یادول شي پای کې نوم دا الله پتو هیته کثیر اندر ولا انصر الله او قامکان دات کې الله من دا غچا یل سرو چا غي امداد کوي د دین دا الله ولکاستا انده بس الله کله کوي چې ته دا الله د دین امداد کوي ښا او ان الله بیشک الله لقویو الخامق مزبوت عزیز زوره ور ده الله ذل قدرت در کې jihad دیو کو ملک فتح شو ان اسبد الله قارون نافس کاه اځینه غره چې پسکه پروتې پمازو کې الذين خلق اما چه قدرت و طاقت ورکو منگا غیتا فی الارد پزمکا کی اقام سولاتا غیباو در امونزا واتاو زکاة غیباو رکی زکاة و اما روح حکم بکی بالماروفی درواو ونهاو ملکی بخلک ون المنکری در نرواونا نه توحید و ده سنتا اده پیغمبر ده طریقو حکم بکی اده کفر شرک رسم رواج بناتو نو منکول کی وللہ خاص اللہ لرا عاقبت الامور انجام د ټولو پیسلو و کارونو دے حکومت دا مسلمان راشد د کارونه بسی و دا دا آیاتو گو رئی دا صورت حجو اکتالیسن بریاد وینو کذبو کا تسلی کدی دا رو جنکی تالر ایس پروام کوا اولی فقد کذبت یقیناً دا رو جنوال کریو قابلہ هم مخکستاد دے قومنا قوم نوحين قوم اقا قوم نوحل قوم, قوم, قوم نوح عليه السلام غل چا تکذیب کړو قوم نوح عليه السلام نوح عليه السلام وعاد يانو تکذیب کړو عاد يانو د چاد هود عليه السلام وسبودو تکذیب کړو سمودیانو د چاد صالح عليه السلام وقوم ابراهيم او تکذیب کړو قوم د ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام وقوم لوط تل تکذیب کړو قوم د لوط عليه السلام لوط عليه السلام اصحاب مدین او تکذیب کړو اقامتن والا خلق د چا د شعيب عليه السلام وکذب موسا تلجیب کرشه د موسا عليه السلام فعمل ایتو نو ما مقا وخر کړره موقع او موقع مخ... مو ور کړره الکافرین کافرانو تا ثم خذت بهم اوله گئی لرا نستاد ابو خلفین بعبونیون فكيف كان الکیلو سرنګي او زمان انکار پا گئیو فکایم بالقريه ډیر کني احلک ناها تباکر دی منگ دی کلو لرا وی از حال دا چدا کلی زیاتې که انکیو نسبت مجازی دیخوا خلق وی پرنلو بایده پرنلو خو اس پنی توی اگا بایدی و بپایدی خلق وی خورد نو خورد خو کانو و شگو و کندو کدو توی غرادی او پزایی او برا لی لیتا نسبت مجازی وی خوا ظلم زیادی دا کلی نکی دا غی بندی باشندگان کئی فهی قاویتون نو دا اکل را پریوتون کئیو علا غروشی ها پا چتون داغی مخی چتون را پریوتل ها بیا پی خویدی پنی کمال شا دیوالون و بئرم محتوالتن او دیر محتوالتن دی قویان محتوالتن شار کری شیوی دی لیکن قویان نسوک فای انسانان نو چی داتیز مردار کم نو کوئی اشار پاتی شی وقصرم مشيدو او دير بنگلی چونه گاشتی دير بنگلی دخل کو نپاتشوی و چونی ولا ورکلی و کمری و لیتشنونا و دا انتظامی فکر کری اده یخ خلپ رو تی افلم یسیرو اده نگردی فی الارض پد مکک فتکون لهم چشی دیل را قلوبون زرونا دا سزرونا یاقنون بیا شده یعقل نکار اقل پاگی و دا زرینو تورشی کنا و آزانو نوشی دیل رغوا گونا یس معون بیان چی دی او ریدلو کی پاغیبانی دداغ کلو حالات فا انہا یقینا شان داده لا تعمل ابسوارو قیصہ دادا لا تعمل ابسوارو ندیل اندی داستر کی ظاہری ولیکن تعمل قلوب اللہ تی لیکن اندیدی زناغا فی صدور چی پراتی دی پسی لوکی اسو بالاکور تبخا لگتا خوصل اچیابا پتوانی استل اچیابا ایور که دیکا ولگ عبرت لورش سڑی وائی توبا دا. لا دا نا از دایی نو تا دا په تا پاربا زیخا نا کې پاکی پتوانا ادائی پاکی بدفیلائی که نو داولی لاسترگی نو دیلاندی دن سڑباندی موہر دا جبباریت لگی دنیسا فائدہ ناخلی خوا غنڈا بادماش جیل تا شو او جلشنو عبرت تیواخ لکنن ویستا جنونکا بالعذاب زجر فتادای غالستان عذاب ولن یخلف اللہ وعدا شریخ خلافنکا اللہ دخلوزنا ویننا يو یوما یقینا یو رز یقینا رز عند ربکا پلیس در افستا کالف سنتیل پشاند زر و کالو دا مما داغنا تاود دون کی تاسیش مارای لیکا دلتا دا قیامت رزی تا زر کالوی سور محاجی ریج براشی الطبنذوز زركالوي زه سمات لودې له مختلف حالتونه دي نه وي وجنه دلتزر الطبنذوز په پا چابانه لګه سختای هغه تبزري اب چا وړې را سختای نو تاو پنذوز زركالاي نو وكعي من القريه دير کلی املايت الله لا. ما مهلت ور خړلې اغا ايتا وهي ظالمه حال چې اغازياته کوي ثم ما خستوها بیامیونی وغیل را ویلی او خاسماتو واپس کیدلو گرزی دلی قل او آیا یا ایوالناس ایدولو خالکو سوات لب ترغیب دی صداقت تر سلطا انما انا لکم یقنن زخو تاس لر ام نذیر مبیل یارو ورکون که اخکارا بشارت فاللذین آمنوا خالکو چیمان راد وعامل الصالحاتی او کارونن کئی موافق نسولند له معافتون د لره به ده سکول قريمه اوخوراک دا زتې چې جات تن خوف یاره والله نه ساو خلک چې کوچش کوي في آياتنا فباتې لهو کمزور کوو زما احکام کامو دلالو کې جزنو غ عجزکي شوي دي نشي کولی او لاېقدغه خلک اصاب جحيب اوورالله دي و معرسنا مننده د را من قبلی کاستا نه پهخوا. بل رسول پیغمبر پھر می رسول راد غلیشی و رسول ولا نبی او نه نبی تاسماوی سوره حج کے با دا رسول او دا نبی فرق کو انت دوار راغلی دینو از سوره مریم کی ورتم نبی بی ور رسول بی یوتا لو دا فرق چک... دا فرق کم دے دا itibari دے بس رسول راد غلیشی نبی آغہ چاته وای چہ دا اللہ خبر دا اللہ احکام بانی خلق خبری یاو دا فرق درم رسول خاص ده اگه جا تاویی اللہ ورلہ کتاب صحیفه ورکڑی او نبی عام ده سم اطلب که ولی ورکڑی او که نی ورکڑی ریت نبی وی درم فرق داده چه رسول دا عام ده رنبه درم فرق منسو رسول خاص ده او نبی عام ده او سمانگوی رسول عام ده سم اطلب عام ده بانی آدم تاوی و فرشتی تاوی زه کفرشتو مله راډیږي کنه خپل پیغمبر تا او رسول باندې ادم اوم دینه شو او نبی خاصته ففرشتو کې نبی نشته ا په انسانانو کې نبی دینو په دې د پویږي الا اذا تمنى مگر دا چې کلا باغ لشتل کول کلا باغ بیان کو ال که او بغرزول شیطان فی امنیتی پواخ دا تلاوت او د لستو د دا بیان داږي دی دا بعض بعضی مفسرین یو واقعه ذکر کړي حق فرست مفسرین و, و غیره ذکریده پیغمبر علی السلام د ایت الله کیو امشرکین باندي سورې نجم لستو نو وی افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى و ادغه کی شیطان نا پیغمبر پا جبت دارا وستن تلکل غرانیق العلا فا ان شفاعت هن لطر تجا تلکل غرانیق دا بطی او چتی سپینی سپینی بطی او چتی دا دی دا شفاعت امید دی دی بدر لشفاعت کی وشنیکین خوشحالشو چه خلا پا خپلی اوی چه زمند خدایان د بتو پر شکلی جوړ کړو سپین سپینا او دم دم دای شفاعت کولیش مشرکی خوشاله شو چه د پیغمبر په خپل عالم په دې ده فويګي دا, دا مفسرین لکلي وقاله في و ننا دا د قران په مختلفو سوراتونو سوره حج کې د لا سوره حجر کې انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قران نازیکره زبه حفاظت کوم او داران کی بنی اسرائیل کی تدیدی لستی چې زده دی پیغمبر حفاظت کوم نو چې الله حفاظت کوي نو ته شیطان وې کمزه قدرت راغی چې د پیغمبر په جواب باندې دالفاظ دا او چلاولو در ټول غلطی خبرې دی خو نو بیا د دې معنا شوا دې مفسرین دا کوي چې کله پیغمبر تقریر کړي حق فرست تقریر کوي خلق ورطولاری او ناستی اجمعی پا دقا دوران که شیطانان دا خلقو پزرکی وسوسیه چه چه او خلقو دا ساحر ده اجادوگر ده اترویتی ده دا دا پلارنی که دین پر خوده ده دا قرآن د ذریخ دا ذریخی زاریخ، دا, دا وسوسی دا منافقانو او د مشرکان وزرکی اجی اما منان پا که ام ناستی نو لاغت دا, دا, دا یادی واینانا دا دا لا حق کتاب ده الله رعلی گله ده دا مطلب ده دا نه چې پیغمبر په خو له والدغه الفاظ رالو بلکې چې کله پیغمبر تقریر او بیان کوي نوstl کوي شیطان په دغه وخت د خلکو په و اذرولو کې دا خبره یې شي دا مطلب ده ها په دې ده پوښتې کوي ها او, آو کنه اوس ورته واکړي ومارس اللہ منگردی را لیگلی من قبل کستا لماکی میر رسولین یو را لیگلی شو پیغمبر ولا نبيين او نمیر را لیگلی دیو پیغمبر ایلا اذا تماننا مگر کله چیاغا لست لو بیان کئی القا شیطان و چی شیطان فی امنیتی پا وقت لستو او پا وقت بیان لاغ کئی تماننا پا روی کی لستو تا وی امنیہ تاس تما سورہ بقرہ کی ویلیو کړه بازي خلق د يهودو لدا څه دي چې خپل ارزوغان په څه الا امانيہ پله ارزوغان په څه روان دي او دارنګي بازي خلق دا څه دي چې صرف د الفاظ د قران تلاوت ولا ورزی او بل سنا دمن د امنیال تمانه یو د تلاوت کړو ډیر مسلمانانو د قران تلاوت ولا ورزی و دې پوېږي غور په معنا یې ځان نه پوې کوي کا دو امنیته او تمنا مطلب څه دی لوستلو او بیانو نو الله څه کوي فیلسخ نو لر کوي ما يلقي الشيطان هغه چې غورځي شیطانو ال قشیطان نو دا فیلسخ الله د هغه سره تعلق لري لری کوي الله ما يلقي الشيطان چې او وسوسه چې شیطان غورځي شیطانو صم يوكي بالله بيا مزبوطي الله اياتي فل حكمنا دلائل والله عليم الحكيم الله على بويا حكمه وعلى ذاته ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم لذي تعلق دچاسره دي اذا تمنى القى الشيطان سرده شيطان غرز والكيد وسوسو لا سلا ليجعل ما يلقي الشيطان اده دپارا چه اگرده آگا چه اگرده شیطان فتنه تن امتحان للذین آخالک دپارا فی قلوب مرزل چه پذرون دا ای که منافقت ته والقاسیت قلوبهم آگا خلق چه پذرون دا ای سخوال دزرون دا اگای مشرکان دی و اینا ظالمین یقنا ظالمان لفی شقاق باید خام خاپ گمران لرکی دی پر ڈالبازائی لرکی دی ولی آلمان لذین او دا نسخ اللہ اونی کئی وی فیانسخ اللہ ولی آلم اللذین او دا دیل پارا چپوشی آقا لک او تلعلمات چاہیتا ورکرشی دی علم د قرآن و سننت انہو الحق چدا حق دیم ربکات دا طرف در افستان فیؤمنو به او ایمان ساتی پدی فتخدتا له قلوبهم او نو اجزیب گئی دی قرآن تا سنونا دی و این اللہ یقنن اللہ لہا دی اللذین اقام قالا ارخودن آمنوچی ایمان راوڑی دیلا سرات مستقیم لارنی غیتا وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا همیشه بیا خلق چه کافران دی فی مریتل پشبکی منو دا قرآن نا حتی تعدیح ساعتو ترده پوری چی راشی دیتا قیامت بغتتن اچانک او یا تیا هم یا راشی دیتا عذابو یوم ناقیم دا عذاب دا غروازی شاندی شاند آولی دا, شان دی شان دی شان دا, دا دیلی پکیز فائده نشت پیس لبا واکو اختیار پا دغرز لیللہ اللہ لرده یاکو مبینہم اللہ وقی صلح کی پمیان ددائی کی پیس صلح صدوی بومنان جنت تا بشارت او نمنون کی دوزخت تا تخویم فاللزین آمنو کمخل کو جیمان روڑ دے واملو صالحاتی کارونو کئی موافق سلناد فی جنات اللہی بیو بجنتونو دنیا مطلو کی واللزین کفروا تخویم کم خلک چکو فر گئی وکذ ابو بیااتنا او تر وجن کوي زما یاتدا فاولا کدا خلک لو ما زاب الوحين اغیر دره ازر فکول ک والذین اجروا ترغیب ور گئی هجرت تا قتال فی سبیل الله تا کم خلک چه جاتو کی ولارد الله کی ثم قتلوا بیاوج لشی د کافر دل اسنا او ما تو یامرشی په خپل مارغ لا یرزق قلوب الله همخه قرانک ور کوي دی رزقا حسنا خراق استال باقران اهل عمران کی امتاسو بیلو ولا تقول لما يقتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم اولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون دا آیات کو مغیسر لگویخا اللہ والجنتون خراق و الله اللہ یقننا اللہ لهو خیر خامقاق وردید خراق ورکاون کنا پلارون سلهخور را کورکيمالکوم ورکي با چا ورکئ و اللهخوررا غوره دی <متحدث> لا خلل خامقان اون خاامقان بعضې بد لله موتخان <متحدث> سان بالوته مدخالان من بااصل دی دوونه چې دی بخواښ و الله یقینا الله لا علیمون خاامقا پوه د حم ص ناک دی ظکه خبره دا ده ومنقا هغه سزا ورکي بمسلماء بسماوقی ب. پښان د اړتیا سزاور کړی شي ودا تا به یې پاګي سرا ثم بغي عليه بیا زیاته وکړي پاګو یو کاسه چاګل چا تکلیف ورکو ا دې د اړی بدل اخلي او دومره واخلې چې سې وسره کړی ا د اړین بیا پیغا زیاته وکي ثم بغي عليه بیا زیاته وکړي پدو لا یان سورانه الله حمو قائمدت بکید د الله ان الله بشک الله لعفول مافی کون کده غفور بغن کون کده الکه تو مزدور امداد الله اولی عقلی ذکر الله قدرت کنا سنگا ذالک دا بدل غستل د مظلوم د ظالمنا بان الله یقیننا الله یولجุล لایلان الباسشپا فی النار پروازکی دا کارونه کولی شي نو دغهوم کولی شي ویولجุล ناران الباسروالزو فی اللیلی پشپاکی وان الله یقینا الله سمیعون او ریدون که بسویر لیدون که دی ذالک دا یعنی اللہ یقنن اللہ هو الحق و حق وان ما یدعونا یقنن آگا چی داقل کرا بلی بندونی ہی هو الباطل و اگا باطل الله وعنی اللہ یقنن اللہ هو العلی الكبیر اگا اوجدتے و غرزاتتے دلائل اقلی علم تر آئی ان اللہ یقنن اللہ انزل راوری من السماید برنا ما انبارانو واتوسبهل ارد سبالو ګرزي دازمکه مخبره تکش تکش نه شنه ان الله بیشک الله لاتف لفيف باریک لذل کې خبير خبردار دي ان الله يقينن الله لطيف المهرबानी كول کې خبير خبردار دي لوغه غلرا ماغي في السماوات شبرا اسمانو کې دی وا ماغا في الارض خلاند از ماك کې دي وا ان الله يقينن الله هو الغليو خا ماغا په فرواده الحميد سايله شي بده الم ترات الله يقينن الله سخر لكم وکا که لبوری تاس درا ما غا فی الارضی چی لاندیز مکہ کی دی والفلکا کشتای تجریچ روانی دی روان را فی البحر سمندر کی بی ابری حید اللہ پا حکم ویمسکو سماع آ آوٹین آسمان انتقاد پریوتونہ علی الارضی پزمکا اللہ بی اذنی مگر پریوزی وداللہ پا حکم ان الله بی الله لان بن ناسی پال خلکو لرعوفن خامقا مہربانی کونکے رحم رحم کونکے دے وواللذی اللہ غزات تے احیا کم چتا پیدا کړي ثم میمیتو کم بیابا تاسم ثم میوخی کم بیابا جنڈی کئی ان الانسانا یقنا انسان لکفور خامقا ناشکری کونکے دے لیکن لی امتین هری امت لرا جاننا کر زول من من سکن طریقه ده حج او ده قربانه هم چې دی ناسی کوهو که ان کی دیا غیل را فلا یو ناسی ان لکا فس جگر دی انه کی کې را فی الامری پکار ده دن کے ازی نجی دن پکار کے تاثر جگر کئی او طور تا توحید کار پریده او دو سنلا تو اوار نمت لفصو داسی مسئلہ کی دا سر اون چ هغه سره د ستالعقري اته پاغي حق ته کیږي یا مقصودی شي پرې دي وادو ربالا الى ربك رب قلتا انك بهشکه ته جي هدن قمقا په هدايته مستقيم اپني غلاري اپني هدايته و ان جاء دروكا کجر دای جگړه کایتا سرا فقل و يا الله اعلم الله بيقي بما تعمل الظاهر تشوي کوي الله يحكم بينكم الله به پیسہ کې پام واستاسو کې یومل دی پر ورځ د قیامت فيما پای کې کولتم فی تختلفول اذاص پای کې اختلاف کوي او بل علم تعلم اې تل ان الله يقينن الله ياله پويږي ما پاږي السماء جي سماوي جي برا اسمان کي دي والارضي الاجي زمكه کي دي ان دا في كتاب مبين لکريشي دکلشی... في كتاب لکريشي دي په الله محفوظ کي ان ذلك يقينن دا على الله الله تا يسير سان دي الله زورنا اور اچنا اور کي مشرکانوتا وَيَا بُدُونَا بَندَگِي كَيْدَا مُشْرِقَانَ مِن دونِ اللَّهِ دَا اللَّهَ لَسِيوَا مَا دَاغَ چَالْ هَمْ يُنَا ذِل چَنَ دَرَا کُسْكَرَيَ اللَّهَ بِهِ دَاغَ پَبَندَا گَائِ سُلْطَانٌ تَلِينَ دَو سَوَدْلَبْ شْتَي قُرَا کُسْكَرَي دَي نَدَي نَنَ شْتَي پِنَا وَمَا لَيْ الاشته دايلرا بيحي واي باذت تغیر الله علم دليل ومال <سؤال> الزالبينا الاشته مشرکان لرا من نسير سوکم داد کوون که نو له حق فرض نشته چی له توحید آیاتونه ور تولونی نشته قدی بد غنی و اذا تطلا عليهم کله چلوستیش پدای آیاتونه دلایل زمن بینات فخبلخبل الجبا کارخ کار پختو کی ورتوی تاریفو تبا پیجنی فی وجوه اللذینا پا تندو پا مخونو دا خلقو کی کفروچی منکر دی توحیدنا نلائی پا تندو کیا مخونو کی بس پیجنی آن المنکر خطکان تورت توحید مسئلہ بیانای چه ده نشی کوله وی نباد جولو لشی نگوزن نفالج نبجی ورکولشی نبجی ورکولشی ده وطا دازیگوری تندی کی بیاسی چوروڑی استرگی بیرائیست تبا او بیجنی پا اخبالا چی دے خفا دے پا قرآن لستو یا کادونا نزدینی یا سونا چی دے لاسوا چی حملو کی باللزین آغا خلقو بانده یا تلونا چی آیاتنا دلائل سمان تبا ای خفا پیجنی چی دے ورطا لاسا چی خوا فانو ریدو آو کدا قرآن پا دا چی خلقو بد لگی وی مکہ ویدہ قرآنو نام اولی من پین پویگو تپی چرد پویگی چه تور تای توحید آیاتو در آوالای آو در بیدات و رد که نبیائی تندی تگوره ده بناس دی تا تاو تندی تگوره تا چه او پرسی دا اخفای دا دی ویسو اختلافی مسئله چیلی دا اختلافی دا که دا اتفاقی دا حج جی حمله در بندی کهی ماه اوی دا قرآن بدر نواخ لی لطبار دا سوائی. قلت ورتووهیا افا اونبئوكم آیت خبركم تاسو لرا بشرن پناکارا منظالكم لذی خبکانس تاسو نا توا دور پا قرآن بالی خفانی لذی نناکارا لرتخیم انر حقا وورده وجب دی عقیده لشرک شنو وورده زائله زمان شیخ بزوی انر فیکا اور پتا کی دے ان نار لگا لگا نارو تا لرو ور دے ها وبن کن نارو استانہ اللہ الوش کرے د دیور الله الذين كفروا اخر جسرا چې انکار کړي د توحیدنا وبئس المسیر بدزای د ګردی دو چې دوزاخ ته اسلامی احکام او مسالک نو کم خالق چې حکومت خاوندان دي هغه بل قانون نافذ کړي دي وی بي اس شروع کړي دی आदेश وایي تل دې ته به ګوري اسی پرسیږي او کتګې کوي با پرسیږي او کتګې کوي با ل توحید خبرې مشرک ناقار پیلو ناقار مولا ل بيداتو رات کوي لازم تل دې ته ګوري نو په خپل بې پهو یې یاون بعضي وخت به تاسو راکې دا بغیر ناخلی و تبا بیان نپری دیکھا سور حج بوائے یا ایوان ناسو ایتو لقال کو ضربا بیان شوئے دے مسلو المثالو فاستمعو سمغو اگورتا کی دے لہو دی مثال تا کم دے بے مثال اِلنَا الَّذِينَا يَقِنَنَا خَلَق تَدْعُونَا چِ تَاثِرَ بَلَئِ بِن دونِ اللَّهِ دَا اللَّهَ نَسِوَال نو دا واو رئی لنی اخلوقو پیدا کولے زبابن مچو مچو ولوی تمعو اگر کدا تولا جمشی لہو دا مچ جوڑولو تا ترقی پس اکیویں مچ جوڑولو لو یا خبرد که مچ تی سو تاکتای او تیل وقع چوری اروپای و, و این اسلوب هم اگه او تختی دده اینا از زباب و سب مچه پا پنجه و پخلو که شیعن پوچه پو اون تک مٹیه ای پراته و تیل و وقل لایستان قیزوهو نه تاسو چه چکره بله ای اگه این نشی خلاصوله ده غشید زره مناده نوری گتا نیوه داری قرآن که دا خبری نشته وی راجا چشته پا که که نشته خود تا خو قرآن سر تعلق ندلو دا خود قرآن مقالبی سوک پا سپینه جامعه سوک کما جامعه که سوک پا کما جامعه که راجا تا قرآن ندل ده نناکار ملافیر بورت دا ده متانو باره کری اده خوی نجی دا ده زیارتون سر استاده مقتدیان استاده خلق چه پا تا پولهون خوری اته دیسکای سي دی و تلګی تیل پیګدی امه چای پیګدی پراټی ولوړی چرګان ولوړی تورای ورلکی لته نوی تفسیر روح الماری ابو فاسرین تاکا چلی دی چې هغه پی دی باندې رات کای چې مراد تی نو دادی پتی سمانا کی نو هر سی پیرا هر سی سی اسی رضا رزوق دا یو هغه دې شاعت والا کار دی خو تفاسیر کوي خلکو لیکلي او شاګردانی ولنه دي په یا کړی چې په خلکو کې دا بیان کوي روزانا اته شپ لیکلو خنکیږي یو ده د اخلاص کرا او دې بیان په جمعات په منبر په قبر په بازار په هر ځای کې کوي دا شي شیخ شاګردان پیدا کړی دی خو یار زه هغه دې قران کار ویلې دي چې دا کار دی خو دا ویلو ندي ضعف الطالب كمزور ده آغا طلبگار که چری دی و عزت دی مشنداء شیخ لاصوم ندا کمزور ده, کم ده. والمطلوب او کمزور ده آغا چه چیداغا طلب کو لشی کی مقت اقام کمزور ده لا یوا معنا و ضعف الطالب کمزور ده آغا کاس چه دی خیر الله نه دی کمزور ده وی که در بود نگواری که در قبر نگواری که در درگه نگواری اوالمطلوب او کمزور در کسو که درگه نگو خطل کولشی که بود تی او که طبر در او که درگه ده او دام کمزور ده رو چه کمزور هور ده و او اقیه نگوارا در یور تلوی زون وی شب اسی پوش ویوه کلانه ما پوه گی سورحج علکه دا ماکنه جوړه چې دا مسئلے ته کم کاه ځای کاه دا غپیر بولاسياسي ته روکه کلا چې دا په تندې کې وتا تاسو بچاوی آو در باندې حمله کوي خوش درځما جمعات ته خلاص درځما جمعات ته نو تا په کینه پری دی زما په جمعات کې ولا درس نکېږي شاوتی او من ازلم مما من مصاجد الله اسی ذکر پکې کوا ملبه پک کو ټاګای کیو لکړی او بدل راړی او کټه د توحید بیان کړ او د بذات او کینبیات تیری خ پکې د دغه جماعت ته بیا دې خلق بل کیت ته جماعت کا بیا دې ورته پی دی اوسم تا زکنا من بس تا جماعت کې د قران درس کو نو بیا بر تو ګوري بولا او پیرو خلق کې سکي مپری دې رګور کنا پری دی باندې ا کلي نو کې پدې چې مات کېوم درس کې وبل کې بم شروع کوه زه په خپل باندې پټولې ديخه چې لاسودی چې دا یا ثنه په لګي او کنه ما قدر الله ها عزت نه کړنه الله حق قدري پلايقه عزت سرا ان الله قوي العزيز يقين الله مضبوطه او زه را ورده تفسير مدارک معنا سکے ما قدر الله نه خال کو نه په جندله الله حق قدري پلايقه په جند دو که خدای پیجنده نوی نو دهی با قبرونو تا پراتو و بوتانو تا و ده خدای نوی پیجنده لی اخو دهی باورتا سوخی سیاسی ده خدای لویه باورتا ده بیانهی مولای باورتا بیانهی این اللہ علا قویون یقینن اللہ مضبوط تی عزیز و راورده اللہ اللہ غرکی من الملائکتی ده فرشتون رسولن را لي گليشي ومن الناس اوضا پليانو نا دې سورات کې ما در وایم کنه چې الکه رسول عام دي ولي فرشتو کې اوم دي افه پليانو کې اوم دي ان الله سميع وبصير يقينا لا يريد الذين كده يا ما بين ايديم ويقي فارجي ما تجي د دينه دي وما خلفهم او پاجي د دينه رسولي ويل الله چرچا و لغورو اخاس الله تعوا پس کول لټول پی سلو دي فتح با اولگی اسخا قیامت که. یا ایو اللذین آمنو او دیمان خواهندانو ارکعو رو کو کوئی واس جدوسی دکوئی وابدو عبادت کوئی ودا طول بچھالا کوئی ربکم دقبل رب وفعلو الخائرہ او کوئی اغا طریقی چه تاس دقبل پیغمبر خودلی دی لاصلا لعن لکم تفرحون لین پارا چه تاسو کامیابی آئی پا دنیا و پا آخیرات که لیکن دا جہاد مسالا وجایدو فیللہ ف اللہ کی حق جہادی و مناسب جہاد د اللہ ان اللہ تبارک خی گے هغه سو کاخ هم په تورا هم په بیان ا فیلہ مطلب سو د اللہ د قران د اللہ د دین توحید د پیغمبر سنت تاسو غره کړی و ما جعل علیکم تاسو فی دیل پ دین کې مل دين دپلار ساسو پسي ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام دي هو سماكم اغا تاسل لومي خدئ المسلمي المسلمانان من قبل خو وفي اذه پري قران کې ليکونه رسول دغه لپاره چې شريعه له پیغمبر شهيدن بيان کول کې عليكم بطاس هو د پیغمبر با قران او سنت تاسو ته وتقولوا شيبتاسو شهدا غوايكون کي علي الناس بخالق تاسو به خلق ته قرانه او سنت بيان وي به بَي معنا ليكون الرسول دليل بارتي شي پیغمبر په قیامت کي شهيدن غوايكون کي عليكم پتاسو چې ماذا الله توحيد او سنت رسول دي وتقولوا شيبتاسو شهدا غوا و... غوايكون کي په قیامت کي علي پټولو خلقو چه محمد صلی الله علیه و سلم دا الله دین تاسو رسول دی فاقیب الصلاۃ کویبون زنا وات الزکاتہ ور کویب زکات وا تسویبون ګلیو لا دا الله په قران بالله دا الله په توحید هو مولاکم اغستا سو ਸੰبالول کې دی مولا چاته وای د څوک دي ਸੰبالای مولا نو څوک ਸੰبالول کې دی ونی عمل نسیرو او څوکین دات کوم کې دی سوره نمل کې چې نامه پاره ختمه دا هو امين وهو مولاكم فنعلم مولا ونعم النسير الیک نعمه دا احال مدحن علی الله په تعریف کوي چې الله دې ਸੰبال کینې سوق ته بربادولې او چې الله هر سره امدادو کوي له سوق ته کمزورې کله نشي نو زه ک نعمه المولا ونعم النسير وګاوره سوره الحج دا الله په فضل احسان سره اخلاص شو ور پسیر سورة المؤمنون دے سورة مؤمنون سورة حج پسیر تائیس نمبر سورت تے دلشتم نمبر او سورة المؤمنون پا نزول کی دا چورتر نمبر سورت تے رستو دا سورة انبیانا رستو